як і син Сави Голованівського. Може, це й не так, та все ж нехай лишається як умовність. Довго-дуже довго йшов Костя маршрутом, який прокреслили для нього лихі люди. А коли зрозумів, що його ввели в оману, було вже пізно. Надходив холодний північний вечір. Його звідусюди обступала тайга. Жоден звук не виказував близької присутності людини. І Костя зробив так, як робили досвідчені мисливці – Зарився у глибокий сніг. У нього було чимало набоїв, і, вистромивши з снігу кінчик рушничної цівки, Костя час од часу пострілював у небо з надією, що хтось почує і прийде на допомогу. Пострілював, доки знеперетомнів. Тим часом його батько повернувся додому і довідався, що Кості немає. Він вирушив на будівельну дільницю, але й там його не знайшов. Одразу ж зібрав друзів і гуртом пішли костиною лижнею. Ішли швидко, не шкодуючи себе. За кілька годин почули постріли. То з мертвілими руками стріляв Кості, якого морозу вже кидав у смертельний сон. Батько та його друзі відкопали, по суті, труп. На щастя, недалеко виявилася мисливська хижа. Коли невтішні рятувальники принесли до неї тіло Кості, господар хати, нескрушно похитавши головою, сказав «Мертвого вбити не можна». «Отож, те, що я вам пораджу...» Ризику не становить, надії мало, проте трапляється, що допомагає. Тут вся справа в тому, який організм – міцний чи хирлявий, а хлопчина, як видно, не з хирлявих. Господар заповнив великі дерев'яні ночеви, в яких мився крижаною водою. Мерзли тіло кості, поклали в ту воду, а тим часом господар розпалив грубу і почав гріти у великому казані воду. «Розтираннями ми його не врятуємо», – сказав він, пораючись біля груби. «Надто глибоко промерзло тіло. Будемо потроху підливати теплої води». І вони підливали теплу воду, аж доки довели її до температури людського тіла. Сильний, добре загартований організм кості переміг, але шкіра так і лишилася схожою на вугілля. Коли юнак був одягнений, цього, звісно, ніхто не помічав, та варто було йому з'явитися, скажімо, в лазні, як люди ошалешено заумирали, наче справді побачили чорта. Я й нині з недовірою ставлюся до того, що розказав нам на піщаній косі незвичайний юнак. То вже, мабуть, медикам належить міркувати, можна чи не можна в такий спосіб воскресити, по суті, мертву людину. Але ж він стояв перед нами, цей добірний людський екземпляр, трохи схожий на молодого лося. Як ми потім з'ясували, йому ще далеко було до 20 років, збігав тільки 17 -й. Його гнітило те, що він зовсім не вмів плавати. Воно і зрозуміло, сибірські річки Бог створив не для купання. Костя почувався ніякого серед дітвори на піщаній міленій. Він поривався наглибше, але ми його застерігали. Дніпро під Каневом дуже небезпечний. Тут на кам'яних перекатах він дуже прискорює свою течію, немов гірські сибірські ріки. І все ж таки Костя не вберігся від спокуси, опинився на глибокому та ще й у шаленому вирі. Тієї миті на березі не було нікого, окрім мене, і я негайно ж стрибнув у воду. Якби я зробив це на хвилину пізніше, течія відкотила б його далеко. На поверхні води, Великий атлет тримався гірше, ніж сліпе кошеня. Я знайшов його вже глибоко під водою на самому дні, вхопивши за праву руку своєю лівою, підняв на поверхню і спробував попливти до берега. Та це виявилося марною справою. течія була така швидка, що проти неї і безнощі не вигрибеш. Можна було б плити за течією, але ж ми були на косі, доволі далеко від берега, та ще й до берега підступала висока глиняна круча, на яку видертися було неможливо. Отож лишалося за будь-яку ціну вигрибти проти течії на піщану косу. Я попросив Костю взятися руками за мої плечі біля самої шиї. Це звільняло мої руки і давало надію на порятунок. Та Костя обхопив мою шию так, що я почав задихатися. Ми негайно ж обидва пішли на дно. Я відчував, що до загибелі лишилося кілька секунд, але нічого вдіяти не міг. Костя тримав мене мертвою хваткою. Руками і коліньми він підминав мене під себе, не даючи змоги обернутися до нього грудьми. А наш порятунок полягав саме в тому, що я здужує обернутися грудьми до грудей і, вдаривши його коліньми у живіт, вирвуся з цих смертельних обіймів. Мабуть, і цього разу мій ангел-охоронець не запізнився подати допомогу. Не знаю, де я взяв сили, аби вирватися з рук цього дивного велетня, але таки ж вирвався і виплив. І не тільки виплив сам, а й костю витягнув на поверхню води.